Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahillazi khalaqa tasawa walazi qaddara fahada. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Shahadatan an ja'ata bina ukhra walula. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Nabi Allah, walaupun Alaihi wa Ashabhih masyriful Jam, dan yang membahayakan dengan manusia, maka mereka akan dihukum. Tetapi, jika Allah mengutus orang yang beriman, maka mereka akan diutus dengan rahmat dan rahmatan. Sebab, Allah mengutus Allahumma hadhu kali wa laa tuhunnah illa wa ibu kaum muslimin dan muslimah, para alim ulama dari bandai, kaum masyarakat, harian dan hadirat yang besar tak sebut gelar, yang kecil tak sebut nama, nama-namanya tak abal juga. Alhamdulillah Kita bersyukur Kepadanya pada kesempatan yang mulia ini Kita Dibinkannya sama-sama dulu Di rumahnya Di masjid Darul Jannah Nurul Jannah betul Siratul Jannah Ini Jannah ini banyak sekali Jadi Terbahasa di Buat namanya berbeda-beda Ada Nurul Jannah Ada Sirahul Jannah Ada Sabihul Jannah Ada Rauhul Jannah Ada Nisaul Jannah Besok entahlah ada Dasmaul Jannah Alhamdulillah Kita bersyukur kepadanya Nikmatnya sangat besar Nak dibilang tak dibilang Nak dikira tak terhingga kita hanya mengucapkan alhamdulillah. Kita hanya berusaha dan berupaya, sebagaimana kita memujinya. Tidaknya kita berharap Allah pun memuji kita. Yaitu dengan senantiasa kita bersyukur kepadanya, memuji, bertakbir, menganggukkan asmanya. Insya Allah Allah pun akan menyebut kita. Dan membanggakan kita di sisi para malaikatnya Apalagi kita pada kesempatan ini dulu dalam rangka e, Mempelajari Al-Quran Mempelajari kitab Allah Dan bermudah rasa di antara kita Mudah, kurulah, Mudah mudahan kurulah taknya rahmat Mudah-mudahan dikelilingi pula oleh malaikat Sehingga Allah SWT banggakan kita di kalangan para malaikat di atas langit Kau muslimin dan muslimah, kemudian kita juga bermutamu banyak kepada Nabi Alaihissalam. Pasalnya belialah dengan izin Allah menjadi pengikat, sehingga kita boleh berserukan. Semakin dekat kita kepada Nabi yang mengikat. Kita akan semakin bersemangat untuk sepakat. Tetapi bila semakin jauh kita dari Nabi, kita pasti pula sepakat untuk tidak sepakat. Karena pendapat sering bersilang, kata selalu berseteru, pemahaman sering bersetemu. Mak bahasanya aja agak Melayu begini, bertembung tahu ya. Kalau tidak saya terjemahkan nanti ada kosa kata sulit Dan saya berupaya tak pakai kata bahasa asing, karena bahasa kita sangat kaya Kita Indonesia ini punya lebih dari 700 bahasa Atau lebih tepatnya 725 bahasa Maka mohon maaf nanti bukan karena anda pandai berbahasa Si-si tip ismi-ismi tapi saya lebih senang berbahasa Indonesia Ini dalam rangka amanat sumpah Hah? Sumpah? Sumpah kemudahan Ini tak muda-muda lagi nampaknya no? Ya kan satu bahasa-bahasa Indonesia kita sudah diusah Oleh para akademisi kita yang menganggap bahasa ilmiah Tuhan bahasa asing Kita jangan mau usahnya Pakai bahasa Tidak setuju Ailah pakai bahasa ya. lawan. Kita kaya bahasa kok bahasa orang yang notabene sering mengacaukan pemahaman kita. Sering melampaui pengertian agama kita. Oleh sebab itu, ada istilah harbul musalahat, perang istilah yang dilancarkan oleh kaum misionaris, Orientalis dan imperialis. Sehingga Allah Al kaum muslimin dan muslimah yang saya muliakan Maka dari sekarang saya sudah pasang bendera, angkat bendera Untuk perang ini kita hadapi pula dengan perang bahasa Kita punya bahasa yang lebih hebat dari bahasa Inggris dari bahasa Perancis Siap? Perang? Ah, hebat di sini ya Alhamdulillah, ini baru bersebaran ini Tapi bukan perang angkat senjata ya Perang angkat bahasa Perang angkat bahasa Karena memang manusia ini maju Lo lihatlah dunia-dunia yang maju itu pakai dalam menyampaikan ilmu dalam bahasa orang tu transformasi ilmu bukan tak pandai sebenarnya asal rapuh nak pandai sebenarnya dikit-dikit tu -dikit. daripada daripada nanti salah pakai tahu pula tak pas pakainya kan lebih baik bahasa kita aja ya pakai memindahkan ilmu itu dengan bahasa asli itu lebih cepat dipahami lebih cepat di Fahami dan lebih maju. Dia Jepang mengajar pakai bahasa Jepang. Inggris pakai bahasa Inggris. Uni Soviet pakai bahasa Rusia. Apa lagi? Korea pakai bahasa Korea Cina pakai bahasa China. Perancis pakai Perancis. Jerman pakai bahasa Jerman. Indonesia pakai gado-gado. Makanya pendidikan kita semakin kesini semakin kacau. Kesemakian? Kajau kurikulumnya hampir ganti menteri jadi kurikulum. Iya. Nah ini kurikulum 2013 belum selesai. Nanti ganti menteri pendidikan ada pula kurikulum 2014. Itu kerja orang. Tidak masuk ke kerja kita. Ikhwanikaw Muslimin dan Muslimat yang dimuliakan Allah SWT. Jadi saya katakan tadi kita berhutang budi kepada Nabi. Sallallahu alaihi wasallam Pasarnya dia yang menjelaskan kepada kita Bagaimana maksud Allah dalam kita Nah semakin kita memakai Nabi Kita akan semakin dekat dan sepakat Tapi kalau sudah mulai kita menjauhi Nabi Maka mulai kita tidak mau bersepakat dan saling menegis Kapan itu terjadi? Di saat ilmu tidak lagi populer, di saat ilmu tidak lagi menjadi barang yang dicari dan yang diperlukan, tetapi yang menjadi yang menjadi rebutan orang adalah hasil-hasil pemikiran, hasil-hasil renungan, hasil-hasil khawat yang sering saya istilahkan dengan ilmu kira-kira dan ilmu rasa-rasa. Ini kalau dikira-kira bagus ini Jalan Ini dirasa-rasa ha? Utama ini Jalan Maka kira-kira kita Tidak sama dengan kira-kira saudara kita yang lain Rasa-rasa kita Tidak sama dengan rasa-rasa Saudara kita yang lain Oleh sebab itu kalau rasa ini yang dijadikan Alasan dan dikemukakan selalu Maka orang Sunda Suka manis-manis Betul? Jawa apa sudah? Sama-sama ya, suka manis Orang padang Suka pedas-pedas Iya Orang Aceh Suka yang lengket lama, kunyit-kunyit. Ah, -kunyit. Apa lagi? Kalau orang padang Mana lagi? Orang Batak Suka yang ditumbuk-tumbuk ya Jadi kalau muslimit Kalau rasa yang dijadikan Maka akan terjadi Banyak sekali perbedaan. Oleh itu Kalau kita buka kembali lembaran sejarah Kapan mulai banyaknya terjadi Penyelewengan ubah agama penyelewen akhidah, penyelewen ibadah, penyelewen Penyelewengan akidah Penyelewengan ibadah Penyelewengan muamalah Penyelewengan akhlak dan adat Di saat ilmu Sudah semakin jauh Akhirnya orang-orang yang tidak berilmu pun dianggap sebagai pemuka, dianggap sebagai pemuka pemuka agama. Dulu kalau tuan-tuan, pakuan-pakuan tuan -tuan nak tahu sejarahnya, kok patung kok bisa masuk Mekah ya? Patung kok bisa masuk Mekah? Kenapa? Ingat sejarahnya? Tahu? Bau tu malu. Patung ha? itu Nabi Ibrahim kan dia kan disuruh Allah subhanahuwataala wahai rabi'at ya liqtaibina walaghibina warukai sujud bersihkan rumahku ini untuk orang yang tawaf, untuk orang yang apa ruku dan untuk orang yang sujud. Artinya bersihkan dari berhala berhala. Beliau juga berdoa. Wajudup ni, wabaniya anakku dalasnan. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah para berhala. Betul? Ibrahim sendiri yang juga memecahkan berhala orang-orang kafir waktu itu. Masih ingat kan? Masih? Betul ni. Ya? Tapi kok di Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim kok berjejer tak kurang dari 360 ekor berhala? Ya? dan nah, 360 ekor apa unit? Ah, tersalah. Kita nak pakai 360 ya. Ekor kan kan enggak, enggak berakal kan pokoknya ekor ya. Dikira-kira unit barangnya kayak seperti orang pula. Maka kita sebut disebut orang enggak pas juga ya. Karena bukan manusia ya. Jadi kita bilang 360 ekor saja Ya. Berhala dari mana datangnya? Oh ternyata datang Dari seorang yang namanya Amir Ibn Lu'ay Al-Khuzai Loh kok bisa Nah ini sejarahnya tuh, segala, Amir Ibn Lu'ay Al-Khuzai ini Dia secara fitrah orangnya baik Pemurah Apapun kegiatan Yang ada di mukah waktu itu Dia jadi penyumbang dana Dan penyandangnya Berarti donatur ya kalau sudah jadi donatur, Rupin dan penyumbang terbanyak, kalau ada kegiatan keagamaan duduknya di mana? Depan apa di belakang? Pak, Bapak banyak nyumbang sana duduk ya, gitu. Enggak, pasti oh, Pak, Pak Hasan sini dulu, sini sini duduk Betul tak? Duduklah dengan para petinggi agama waktu itu. Dan petinggi agama ini sebenarnya juga bukan orang yang berilmu tapi hmm. karena mereka yang paling tahu Di antara yang tidak tahu Akhirnya dianggap sebagai makar agama Coba kau muslimin Boleh dibuat perbandingan Ini mohon maaf ya, jangan tersinggung tak Kalau tersinggung saya tidak mau ini Tolong jangan tersinggung ya Ini Tidak saya sebut payah juga Tidak disebut payah juga Sepakat tak tersinggung Sepakat? Eh kalau marah kan tidak ada lagi cerita pak jadi setiap orang marah enggak masuk. Boleh. Baik, baik. Sebagai pembandingan kaum muslimin, kalau di Mesir, kalau di Arab Saudi, itu sopir taksi hafal Quran 30 juz. Tetapi di negeri ini, mohon maaf nih, banyak dari anggota MUI kita enggak hafal juz 30. betul, Benar. kalau, kalau Tuhan tidak percaya saya bawa nanti ke sini ya. jadi kalau di sana sopil taksi saja hafiz 30 juz di sini ada yang sudah dianggap ustaz kenapa punya? punya SK ya. sudah dianggap ustaz juz 30 juz tidak apaan Makanya pemahaman keagamaan di negeri sana tentu akan jauh lebih tinggi dari pemahaman di negeri yang pusatnya ada apa? Juz 3, 3? Wajar tu, enggak? Wajar enggak? Wajar. Sangat sangat wajar kaum Muslimin. Nah, waktu itu karena Amir bin Lual Al Khuzayi duduk selalu di depan, sehingga lama kelamaan dia pun disuruh memberi sambutan. Memberi semutan awalnya sebagai tokoh masyarakat, selanjutnya sebagai imam imam pengganti. Selepas itu jadi imam imam tetap. Tak lama jadi imam imam besar yang hadirnya di hari-hari besar. Imam besar hadirnya di hari-hari besar. Baik. Jadilah Amir bin Lu'ai ini dianggaplah oleh masyarakat awam sebagai tokoh agama, yang artinya bila dia berfatwa dalam masalah agama tidak akan ada yang berani membantah, termasuk Ustaz juga, karena masing-masing Ustaz itu sudah dapat, hah? Entah, entah apa namanya, sudah dapat sesuatu dari dia, karena dia orang kaya raya. Maka dalam sebuah ekspedisi dagangnya ke Syam yang waktu itu dikuasai oleh orang Romawi, dia melihat di gereja, gereja ada apa di dalamnya? Ada musafir? Pak? Batu. Sebenarnya, sebenarnya injin sendiri mengharamkan batu. Injil sendiri mengharamkan patu. Oh, Injil lama itu Ustaz. memang ada Injil baru, Injil baru. Di perjanjian barunya ada kok bahwa patu itu diharamkan karena itu syirik. Tapi kok di gereja enggak ada? Karena mereka memang tidak lagi ber mempunyai ilmu. Nah, ketika Amir bilal al-Khuzai ini yang mengklaim juga masih menghidupkan sisa-sisa agama Ibrahim. Mereka kan mengaku ke mereka keturunan Nabi Ismail, Isma'il, mereka masih mengatakan mengikuti agama Nabi Ibrahim. Buktinya kalau bersumpah pakai apa? Pakai wallah ya, pakai wallahi bukan pakai haleluya, tidak. Dia bersumpah bukan demi mahabarata, tidak. Oke, enggak apa dengan mahabarata. Ini pasti nonton sebuah eh saya dengar saja Pak, saya tak punya televisi Jadi kalau muslimin dan muslimat Mereka masih mengklaim hidupkan Agama Nabi Ibrahim Datang dia lihat di sana Ada patung-patung Ditanya semua orang itu apa? Ini patung Nabi Isa Ini patung Bunda Maria Gunanya apa? Kalau melihat patung ini Ya kita ingat kepada mereka ini adalah semacam apa namanya uh, gambaran dari Tuhan kita. Oh gitu ya? Iya. Akhirnya dia buat pulang patung dibawa pulang ke Mekah. Oleh-oleh isti, oleh-oleh istimewa. Masyarakat yang menerima waktu itu karena memang sibuk dengan dunianya, tidak lagi mempelajari agamanya. Sekarang di kondisi kita hari ini, kaum Muslimin banyak dari kita tak mau mempelajari agama. Mohon maaf. Pernah salah seorang dirjen di Kementerian Agama, ya, tapi jangan dicari sama orang dulu, tidak sekarang, mati kita dah ya. Tidak pantai baca Quran. Tidak pernah dengar kan? Tidak usah disebut sekolah. Iya. Seorang dirjen, apa itu dirjen? Direktur jenderal berarti, gimana katanya? Boleh. Saya tidak tahu, kita tinggi tidak. Yang jelas, tidak pandai baca Quran dengan huruf Arab. Kan kacau ni, ya. Kacau tidak? Dulu tidak sekarang? Sekarang mungkin lebih lagi. Saya tidak tahu sekarang. Mohon maaf. Sekarang saya tidak tahu. Itu dulu. Saya tahu pun lewat kawan yang kuliah di Mesir waktu itu. Dirjani berkunjung ke Mesir. Dia minta buatkan doa Ditulis sama kawan sebagai bahasa Arab Eh jangan begini mas, pakai bahasa Indo, Tulisan Latin Innalillahi <laughs> yunaduhu Saya kira katanya minta dibikinkan baris Okey lah, ternyata tidak pandai membaca huruf Arab Huruf Arab Tidak pandai baca huruf Arab berarti tidak pandai baca Quran Karena di antara tulis kawan itu adalah ayat Rabbana, Adina, Bedunia, Asana Tidak pandai dibaca Dirjen di Kementerian, waktu itu Departemennya Waktu itu Departemen Agama Jadi waktu itu Amin mengeluai Bawa patung pulang itu Oleh masyarakat awam Ada tak penentangan? Ada tak? Tidak ada Ada juga para kalian yang berani dalam hati saja Oh dia kan sudah tunggu agama kita itu Dia kan sudah sering Memberikan sambutan dalam acara-acara di besar kita itu Dia sudah nah, ahli itu dia perjalanannya ada ke mana-mana. Badan perjalanannya ke mana-mana itu bukan untuk ilmu tapi untuk lemo. Bukan untuk untuk ilmu. Perjalanannya memang dia pergi ke Yaman berdagang, dia pergi ke Syam berdagang, dia pergi ke Persia berdagang, tetapi dia bukan untuk ilmu. Betul enggak? Lah? Ainya masuklah batu ke Arab. Waktu awalnya hanya satu. Lama-lama kita banyak sebenarnya yang potensi dibuat pak, dibuatkan pak patung. Akhirnya masing-masing kabilah -masing minta pula jagahnya Soalnya dia kan dari bani Huzah kan. Ini patung khusus bani Qur dari orang Qurais. Nah kabilah-kabilah Arab berpindah. Akhirnya Ka'bah penuh sesak oleh pak oleh pak. 360 sebulan tak ekspor tabah yang penting tiga, buah tu buah juga buah je ha 360 patung berjejer dalam Kaabah bisa ya iya memang karena ilmu sudah tidak lagi jadi memborit orang Nah kalau di akidah saja teruknya sudah seperti ini dengan hanya berkeyakinan tentang Allah dengan kira-kira padahal Allah kan tak bisa dikira-kira ya Allah bisa dikira-kira. Geleng tu bukan pakai. Tapi setuju tu Allah tak bisa dikira-kira ka ka muslimin Allah itu gaib dari kita tak bisa kita reka reka gimana pun mereka-nya pasti salah reka rekak. Di akidah saja mereka ilmunya hanya kira-kira, tidak -kira, bermakluk lagi wahyu, tidak bermakluk lagi yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu dalam masalah ibadah pun mereka akan juga main rasa, main rasa, rasa-rasa. Yang masalah pondasi utama saja mereka pakai bahan sintetis, bukan bahan original. Pasti di dalam masalah ibadah lebih mudah lagi mereka memakai bahan bahan sin, sintetis apa bahan sintetis kebasa orang lagi nih. bahan tiruan bahan tiruan. Baiklah, Allah. Akhirnya mereka pun membuat berbagai macam ibadah yang tidak Allah turunkan kepada mereka. Misalnya ini salah satu banyak contohnya misalnya. Orang-orang jahiliah dulu haji pada? Haji ya. Haji enggak? Umrah pada? Umrah. Berarti umrahnya di mana? Nih agama Ibrahim enggak? Bukan agama Syirik, bukan agama Hindu, Hindu enggak ada umrahnya. Buddha enggak ada umrahnya. Agama Batunya enggak ada umrah, Yang umrah itu agama Islam. Mereka tetap umroh enggak? Lah. Tetapi apa kerja mereka? Nah ini kerjanya. Mereka mengira-ngira ilmu baru. Apa kira-kiranya? Orang puresh ini kan tinggal di tanah, di tanah, tanah suci. Maka orangnya mesti suci-suci. Kan gitu kita kan? Setiap orang yang keluarga kiai mesti kiai. Kiai, walaupun ilmunya sudah dikirai, tahu sudah dikirai? Tidak tahu nanti kita tafsirkan di akhir. Iya, walaupun asal keluarga kiai pasti kiai, padahal ilmunya sudah dikirai, tahu dikirai? Tidak ada lagi ilmunya, karena banyak banyak kiai yang nyesal jadi kiai. buktinya anaknya tidak dididik menjadi kiai, tetapi dididik tukang jadi tukang kiai, tukang kirai nyesal ya jadi kiai. Soalnya kalau jadi kiai menderita hidup kita katanya. Jadi buaya punti kalau di kamarnya tahu buaya punti ya? Hah? tahu buaya punti ya? Dulu tuh kalau tamat pesantren kalau cerama bawa punti ya. Nanti diisi oleh jemaahnya dengan bersatu tekong satu. Tekong itulah namanya kira buaya punti. Bang sekarang masih ada? Hah? masih juga. Kerana buaya amlo, macam namanya, hakikatnya sama juga. Ya, maknanya kalau nak kaya jangan jadi buaya. <gayet> Makanya banyak nyesal jadi kiai sehingga anaknya, Yong Jenko Jojo dah jadi buaya ayah. Yongnya, bayar itu kita, maka disekolahkan sekolah-sekolah prospek teknik, sekolah ekonomi, sekolah akuntansi, sekolah tansi-tansi ya. Nah, Jadi Apa yang mereka lakukan Dikiranya setiap orang tinggal di Mekah Orangnya suci Pakaiannya juga suci Maka mereka mulai mensyaratkan Apa syaratnya Siapapun yang tawaf di Ka'bah Ka'bah ini suci tidak boleh pakai pakaian yang di luar tanah haram Mesti pakai pakaian orang yang ada di tanah Di tanah haram Ini ada peluang PAD-nya di sini ya Pendapatan asli Pendapatan asli Daerah Atau pendapatan asli diriku Akhirnya mereka mensyaratkan seluruh orang yang ingin tawar Mesti pakai pakaian orang Quraisy, maksudnya orang yang tinggal di tanah, di tanah haram di sekitar Kaabah. Lalu kalau pakaian orang itu tak cukup, pasalnya tamu lebih banyak, yang datang jemaah dari luar lebih banyak dari yang di dalam. Gimana solusinya? Siapa yang tidak dapat menyewa pakaian, mungkin duitnya tak cukup atau pakaian yang tersedia sudah habis stoknya? maka tidak boleh tawab kecuali dengan telanjang ngeleng nampaknya mulai cepat ya tawab dalam keadaan telanjang Pak. makanya jangan heran kalau banyak sekarang profesi-profesi yang dulu profesi muda sekarang dijadikan profesi yang dipuja-puja apa contohnya? misalnya God Talent Indonesia mencari? Mencari? bakat gajinya pasapa kecil. Padahal itu profesi budak hamba sahaya dulunya. Baik di kalangan Islam maupun di kalangan non-Muslim. Sekarang jadi? Profesi? Jadi profesi? Profesi yang diperbutkan. Makanya Subhanallah kemudian anak kampar kemarin kan menang itu dalam apa dalam ajang god iya godnya god itu kan tempat sampai ya. Semua <SILEN> cemerlang cemerlang god talent ya. jadi talenta itu jadi god ya gitu ya. betul juga namanya itu, Masya Allah ketika juara turun di lapangan terbang terus eh, minoriadin turun di ruang lancang kuning. Masya Allah seperti pejabat. Hebat ya? Kita dulu juara MTK. Tidak pernah masuk lancang kuning aja, Tidak pernah masuk. Ya Allah. Inilah kita kaum muslimin. Orang yang bikin fasad, bikin maksiat, diagungkan. Orang yang bikin kebaikan, di saya pula juara MTQ MTK, MTK masuk usaha saja Mereka kata. <gulung> usaha katanya kita La ilaha illallah Sampai sekarang belum pernah masuk lagi Rangka rancang kuning Tepat sebagai tamu Yang tak ada Kemudian hadiahnya Masya Allah Dapat 500 juta setengah miliar Ini adik-adik ini Setiap tahun juara MTQ, Minta uang kuliah Masih mengembis juga lagi Ya masih juga Mengembis gitu Padahal juara itu kau Muslimin dan muslimat. maka jangan heran kalau di negeri 1001 keajaiban ini. Eh 1001 keajaiban, aneh tapi nyatanya banyak saya temukan kau Muslimin. Mohon maaf ini, jangan salah. Kan janji tak marah ya? Janji tak marah ya? Mohon maaf ini. Kita dulu di pesantren saya loh, tujuan. Tak saya tak nyinggung pesantren orang, pesantren saya dulu. Ya. Kami oleh kakak-kakak tingkat pengawas-pengawas itu, ketika solat, daripada hebatnya khusus solat maghrib saja, yang lain tak ada jemaah gitu, tak apa pula semua dia waktu itu ya, nah, solat maghrib, kita disuruh jemaah yang senior-senior selesai ngumpul kita, mereka pergi ke asrama masing-masing. Nah, gimana tu? Pergi ke asrama masing-masing. Sehingga perang itu terbawa juga ketika kita Misalnya ngajar Anak-anak disuruh sholat berjamaah Dosennya Pulang berjamaah Pulang berjamaah La ilaha illallah muhammadur rasulullah La ilaha illallah muhammadur Rasulullah Jadi mereka memaksa setiap orang yang ingin tawak harus pakai pakaian orang yang mereka anggap orang suci Yaitu orang Mekah Tidak bisa Mereka harus lakukan sesuatu yang di luar Yang di luar pemikiran manusia Harus tawab dalam keadaan terang Siapa yang menurunkan ini? Kira Kira Kira-kira Rasa Tidak ada Masa Allah Menyuruh kita berteranjang. Dalam WC saja khilaf ulama antara boleh dengan tidak teranjang. Apalagi tahu di depan kaabah kiblatnya seluruh umat manusia yang beriman. Masuk agar? Dah masuk agar kan? Tapi dilakukan Pak. Ini yang saya katakan aneh tapi. Tapi nyata itu. Jangankan hal-hal yang lebih rendah risikonya dari itu Jadi kau muslimin dan muslimin Berbicara tentang Masalah muamalah Tadi akidah pakai kira-kira Rasa-rasa Ibadah pakai kira-kira dan Rasa-rasa Muamalah pun juga kau muslimin Ya Awal-awalnya riba Tidak boleh Selepas itu tidak boleh Sesama Quraisy selain kures gua boleh besoknya kada terasa enak eh enggak apa apa lah riba lah ya yang penting nanti untuk untuk Ka'bah kita ndak pakai uang riba bagus juga ya kita untuk masjid pakai uang kayak nda sini baik bagus orang tuh orang tuh bangun Ka'bah ndak boleh uang riba ndak boleh uang zina ndak boleh uang khamar ndak boleh uang pungutan liar kalau kita yang penting dapat ajalah Yang dicari-cari dari mana asal-muasal Kau muslimin Hak apa namanya Riba akhirnya menjadi tonggak perekonomian mereka Ada satu dua yang ingin Mencegah kalah Karena Al-jama'at ah. Sering Kebersamaan mengalahkan Keberanian Betul? Jumlah banyak mengalahkan Berani Orang kalau berani pemberani Tapi kalau sudah sekampung yang menghadapinya Takut Iya gak? Takut, kira dia Makanya nanti kalau ada pencuri Katanya kebal, keluar sekampung Pasti takut dia Tapi kalau satu-satu Abang jalan maju saya, saya di belakang itu Masuk ayam dia itu Tapi kalau dihadapi beramai-ramai Makanya banyak yang dipelaksas sama orang kan